Hoofstuk 164, rustige jaar in die huis van Josef, die wonderbare geneesing van een besiete jongman uit een moorse gesin dier Jacob op bevel van die kynkie. Seder die tyd het baie rustig in Joosef sy huis gegaan en het daar ook niks wonderbaarliks gebeur nie. Die rustige toestand het ‘n jylle jaar gedeerd, om het die kynkie alreed self kon loop en praat en speel met die ander achtkinners. In hierdie tyd het daar een moorse familie, wat een baie siekkind gehad het, na Joosefse huis gekom, want hierdie gesin het in die stad verneem, dat daar in die huis een wonderdokter woon, wat alle siektes genees. Die siekkind was ‘n jong soon van tien jaar, wat baie jammerlik dier een bose gees gekwel was, Die gees die jong sien dag en nacht nie met ris gelaat nie, en om hyn en weer gegooi, gemaakt dat sy buik opspel, en om daar dier ondragelike pijn veroorzaak. Eers het hy om in die water gejaag, dan weer in die vuur. Maar toe hy gees om in Joosef sy huis bevind het, het hy rustig geword, en om nie beweeg nie. Joosef het echter aan die vader van die jong sien, wat Grieks verstaan het gevra wat daar van die begin af met die sien gebeur het. En die vader het Jozef alles wat daar van die begin af met die sien gebeur het, getrouw vertel. Daarop het Jozef Jacob na om te geroep, wat hom as 'n 16-jarige jong sien soos gewoonlik met die kynkie bezig hou het, en aan hom die nood van die moorses gesin bekend gemaakt. Jacob het hom tot die kynkie gewend om gelief en in sy hart met hom gepraat. Die kynkie het echter heeltemal hardop in die Hebrewse taal gepraat. My broer, my tyd het nog lang nie gekom nie, maar gaan jy na die siek sien toe, wie sy geslag die teken van dra Raak sy borsoelte met die wijsvinger van die linkerhand aan, dan sal die bose gees vir altyd van die jong sien wyk. En Jacob het dadelijk daarin gegaan en gedoen wat die keintjie om beveel het. Toe het die bose gees die jong sien vir die eerslaaste keer jen en weer geruk en geskreeuw, Wat wil ie verskrikkelike dan met my doen? Waarin moet ek nou trek, nou dat ie my voortijdig uit my woning verdryf het? En Jacob sê, die meester wil dit hee, die sien is nie ver van hier nie, Waar dit die diepste is, daar moet jy woon op die bodem en die sluik sal voort aan jou woonplek wees. Amen. Nou het die geest die jongseen verlaat en hy het op die selfde oomlik gesond geword. Daarop wou die familie Joosef beloon, maar Joosef het echte niks aangeneem nie en het die familie weer in vrede laat vertrek en hy het Elohim vir die wonderbaarlike geneesing van die jongseen geloof.